Біля кожної воді стояло десять воїнів. До пристані підійшли Василь Короманович, Юрій Домажирич і Держокрай Володиславич, бояри. Уже всі воїни на місці. Учора сворий наказ дали воєводи. І хоча ранній час та людей було багато. Зібралися жінки, батьки і діти воїнів. Кожен десяток був оточений родичами. Заплакана Тетяна підтримувала Ольгу. Твердохліб і Лилюк мовчали. Сміливець пальцем витирав під очима. Він поглядав скорботою на ставного воїна Лилюка, який щось шепотів Петрові. «Лилюк!» – почав Сміливець і голос його затримтів. «Лилюк! й ворога! Якби був живий Іванко!» І він би пішов із вами. Тільки почула Тетяна Іванкова ім'я, відразу заголосила. Сміливець кинувся до неї. У цю мить Василько махнув рукою, і воїни почали сідати в лоді. Затужили жінки і діти, над рікою полинув плач. Ольга охопила Люка за шию і не пускала його. Твердохліб стояв, відвернувшись, поваджував вуса. Жінка так ридала, що він сам ледве стримував сльози. Вилюк, не знаючи, що робити, поглядав на товаришів, що вже вмощувалися в лоді, і спробував розняти материні руки. Але Ольга ще міцніше стиснула його в своїх обіймах. Твердо хліб підійшов, подняв жінку від сина і взяв її за руки. «Ну чого ти? Чи не можемо застатись?» Он слухає, що Василько мовить. Їхня лодзя була в першій сотні, і Василькові слова добре долітали сюди. Вийдете в похід за Руську землю. Вітер відносив окремі слова. Твердо хліб слухав неуважно, бо поряд з ним голосили Ольга, Тетяна і Людомирха. Щоб ворог невідомий та урмений не полонив нас, Щоб не жили ми і діти наші в чужинській неволі!» Твердохліб торкнув Ольгу за плече. Впустили люка. Глянь, він білий, як сніг, зараз упаде!» Ольга, схлипнувши, витерла сльози і погладила лелюкове обличчя. «Що тобі, синку?» «Нічого, мамо!» Він схопив її в обійми, тричі міцно поцілував і стрибнув у лодію. Обнявши і поцілувавши Ольгу, за ним ступив у лоді, твердо твердохліб. «Петра ще не відпускала мати, вона не плакала, тільки вище повторювала щасливо повертайся, синку!» Вернуся, мамо, стримуючи сльози, гукнув Петро і, в останній поцілувавши матір, підняв ногу на лодію. Йому подав руку вилюк. Юрій Домажирич і Держекрай Володиславич підійшли до своїх лодів і водночас змахнули рукою. На обох воєводських лоддях поплив вгору червонаві стяги. Воєводи сіли, їхні лодії рушили, за ними непомітно посунули інші. Одна за одною урочисто пливли лодії. А по берегу бігли люди і проведжали напутнім словом рідних. «Щасти вам! Повертайте здорові! Бийте ворога! Батьку!» – дзвенів дитячий голосок. «Скоріше вертайся!» Дівчата кидали у слід нареченим вінки із квітів. Нехай пливуть з ними, звеселяють серце у сумні години. Галичани і волинці – вирушили в невідому путь. Ніколи не був у цих степах Мефодій. Блукав би він, не знаючи, куди їхати, якби не Половчин. Маленький, меткий, мов кішка Половчин проводив Мефодія по степу. Уже кілька днів, як переправились вони через Дніпро, і незвично було Мефодію споглядати незнайомий край. Навкруги, скільки не глянеш оком, лежать степи. Згадував він не раз про дрімучі Волинські ліси. Там їхати можна спокійно, безпечно. Узавжди від ворога встигнеш сховатися, і він тебе не побачить, і стежку ледь оком помітно знайдеш хутко. А тут, у степу лише трава, і не по собі ставали лісовикові. Здавалося йому, що всі його бачать, ніде і притаїтися. Рано вранці, ще тільки сходило сонце, схопилося Мефодії Половчин, піймали своїх коней і рушили далі. Безкраїй степ розкинувся навколо. Важко було дихати, сонце пекло немилосердно. Пожовкла трава клонилася до землі. Мефодій поглядав на небо хоч би хмаринка десь з'явилася, та де там над степом спокійно пливло палюче сонце. Меходій димав, і не раз припадав головою до гриви, здригнувшись, протирав очі, в'йокав на коня. Половчин їхав мовчким, йому теж набридло блукати по степу. Він радий був вернутися, але мав наказ невмолимого хана Котяна. До самого хана його викликали, і хан наказав супроводжувати Мефодія і в усьому його слухатися. Верхівці поїхали балкою, тут ніби прохолоди більше, і коні ліпше себе почували в балці. Наче і побадярішали, пощіпуючи траву. Отут з балки вийдемо, показав наперед полочин і відпочинемо, там вода є. Мефодій зрадів і замугикав якусь пісню. Поглянув, вже кінчається балка. «Та що це? Він падає з коня. Невже кінною в яму потрапив?» Мефодій кинув по води, щоб глянути, що трапилося з конем, і тільки зараз відчув, як невидимий мотуз здавив шию.